amely most múzeumként működik. Felmentünk a lépcsőn a lakásához. Anya, aki mindig olyan céltudatosan és gyorsan járt, a lépcső fordulóban megállt, hogy kifújja magát. És a lakásba lépve le kellett ülnie, hogy felvegye a kék védőhúzatot a cipőjére. Amikor odanyújtottam neki a karomat, kisé bosszúsnak tűnt. Még nem vagyok kilencven éves. Gyors mosoly villantát az arcán.